Olisikohan se näin helluntain jälkeen, niin hyvä tervehtiä, että virtaa. Kyllähän rauhasin, rauhasi on niin kuin virta. Ja sehän on oikein hyvä tervehtimismuotokin. Oikeastaan voi sanoa, että kun tulemme yhteen ja kättelemme toisiamme, niin siinä niin virtapiirit kohtaavat hengen. Virta saa liikehtiä meissä toen toisiamme kohden ja saamme kokea sitä, että Jumala on suuri meillä. Mitä me lauloimme tässä, että omat lähteet, kuivukohot, elos meissä vahvista. Tuo oli hieno, hienosti runoituttua nuo sanat tuohon hengestä syntyneeseen lauluun, joka on ilmi selvästi Totta tänä päivänä jokaisen kohdalla varmasti, että kyllähän meissä omia lähteitä jotka pulpahtelee. Sehän on selvä asia, niin kuin Heimo tuossa alkusanoissa esiin toi. Mutta kun ne lähteet pysyvät siellä alhaalla, niin Jumalan lähteet alkaa pulpahtelemaan. Silloin syntyy sitä hengen liikehdintää. Meillä oli viime pyhänä oikeastaan se ensin Ensimmäinen raamatun jae, josta aloitimme, niin se käsitteli pyhän hengen eläväksi tekevää voimaa. Ja kun pyhä henki on rakkauden henki, on voiman henki, on raittiuden henki, niin, niin tänäkin päivänä me varmasti koemme ja, ja rukoilemme ja pyydämme sydämissämme, että tulee Jumalan henki tähän tilaisuuteen ja hallitse täällä. Avaa sydämiä. Ja johda meitä oikealla tavalla sinun sanasi syvyyksiin. Ja silloin on turvallista kokea myöskin se, että, että Jumala vie kautta meitä niihin mahtavin asioon sisälle. Toinen oikeastaan semmoinen turva, turvallisen tunteen aiheuttava tekijä on se, että kun on työtoverit ja, ja vanhemmistoa paikalla, niin kokee sen sellaisena niinkuin. niin kuin yhteen toiminta hiileen puhaltamisena. Ja mä uskon että meille jokaiselle Jumala haluaa sen antaa sen paikan niin selkeäksi ja niin eh, tavallaan tärkeäksi että kerta toissa jälkeen me pidämme sen paikan jonka me olemme täältä valinneet ei välttämättä siinä juuri siinä samassa istuimessa mutta kuitenkin paikan tässä salissa. Ja saamme sen kautta kokea, että minä olen tärkeä tässä nyt Jumalan palvelusuunnitelmassa tämän päivän tilaisuuden onnistumiseksi ja sen rakentamiseksi, että siitä tulisi rakentaa vaikutus. Nyt kun me ymmärrämme ja näemme, että pyhähenki ei ole semmoinen lähde, joka vaan on paikallaan ja siinä on semmoinen seisova vesi, vaan pyhähenki on lähde, joka haluaa virtailla jatkuvasti, niin me emme halua sitoa suinkaan pyhän hengen toimintaa, emmekä sitä lähtökohtaa, että pyhähenki ei saisi tehdä tässä tilaisuudessa niitä asioita, joita hän tahtoo tehdä. Ja tänäkin päivänä Jumalan henki ihan varmasti haluaa tehdä jotakin uutta jokaisen meidän kohdalla. Hän haluaa tulla voiman henkenä, hän haluaa tulla raittiuden henkenä, Ja rakkauden henkenä. Ja niitä lähteitä, joita meissä on, haluaa tavallaan niin kuin tarkastella ja asettaa ne siinä mielessä niin kuin tärkeysjärjestykseen. Jumalan hengen liikehdintä tuo meihin uskoa. Mehän näemme nämä kentät ja näemme nämä tilanteet oikeastaan hyvinkin usein kovina Kuivina, vaikeina, saavuttamattomina ja ne on, ne on niin kuin sanotaan, meidän oman elämämme tuotteen mukaisten lähteiden arvioita. Mutta kun Jumalan henki näyttää meille edessä olevat haasteet, niin meille käy niin kuin niille kävi Joosuolle ja Kaalepillekin, että vastustajat näyttivät heinäsirkoilta. On niin, kun, sen ja Kale, kun hän käy tutkimassa sitä tulevaa valtausta. Ja Jumalan henki haluaa muuttaa ne vaikeudet, ne asiat, jotka meidän edessä on, sellaisiksi, että pystymme ne kohtaamaan. Nyt kun näistä eri lähteistä lähtee näitä asioita ja tulee niitä mieltymyksiä ja ja ne kuvaa meille jopa näkyjä ja tulee semmoisia varmuuksia, asioita, niin on tärkeää, että me Jumalan hengen kontrollissa saamme niihin varmuuden, joka tulee meille usein rauhana ja lepona, jossa me saamme käydä asiaan käsiksi. Mä luin, muistan, mikähän sen kirjan nimi oli, se on aikanaan se on vanha kirja, Vilho Mäkelä on siinä sen kirjoittanut, oliko se saat uskoa, saat elää vai miten se on joku semmoinen, niin siinä sanottiin näin yhdessä kohdassa, että todellisen uskon elämän syvin ilmentymä ei ole se, kuinka paljon me pystymme puhumaan Jumalasta, vaan se, kuinka kykenemme elämään Jumalan pyhän hengen vaikuttamaa sisäisesti tervettä yhteyttä Jumalan ja ihmisten kanssa. Tässä on näkemys joka vie meitä henkilökohtaisen yhteyden tärkeyden ylläpitoon. Mehän voimme olla täynnä sanoja, me voimme olla täynnä asioita. Voillatte me tuomme paljonkin asioita esille ja puhumme kauniisti ja suuriakin asioita, mutta jos ei kytkeydy siihen elämän tilanteeseen, jota Pyhä haluaa meissä sisäisesti tervehdyttää vaikutuksen kautta tuoda, että me olemme samassa suhteessa Jumalan ihmisten kanssa, sen yhteyden kanssa, niin silloin siitä ei ole paljon hyötyä. Enä kirjoittaja, myöskin semmoinen nimeltänsä kuin Samuel Chadwick, hän sanoo tällä tavoin seurakunnasta. Seurakunta, jota johtaa ihminen Jumalan sijasta, on tuomittu epäonnistu. Ja mehän tiedämme, että, että kun Jumalan henki tahtoo vallata seurakunnan, hän haluaa antaa meille viisauden, ymmärryksen, toimintaohjeet ja selkeät toimen kuvat. Sitä jatkaa tällä tavoin julistus, vaikka olisi koulutustakin takana, ilman pyhän hengen täyteyttä ei saa aikaan ihme. Aika voimakkaita sanoja, mutta niissä on kuitenkin jumalasta viisalta takana, sillä monesti me ajattelemme sitäkin mielessämme, etenkin kun julistustehtävässä on, että mahdollisimman paljon tietoa ja sitä semmoista taustaa, kun on, on mukana, on turvallista, mutta kaikkein turvallis on julistaa silloin, kun Jumalan hengen täyteys on päällä. Siinä tilanteessa. Herran henki ottaa sitä pääomaa, jota meissä on, ja jakaa sitä ulospäin. Hän haluaa ottaa tänne. Jokainen on vuosien saatossa lukenut raamattua paljon, ja tänä päivänä ei sitä montaa jaetta kuitenkaan muista. Mutta kun Jumalan henki tekee eläväksi sisimmän, sieltä alkaa pulpahdella sitä pääomaa, jota sinne on talleettu vuosien saatossa. Oletko muuten huomannut sen? Olen monesti huomannut sen siinä tilanteessa, kun tulee hetki, jossa tarvitaan niitä, Herran henki nostaa näitä asioita ylös. Nyt kun pyhähenki Jumalan henkenä, jonka me aina me toivotamme tervetulleeksi jokaiseen tilaisuuteen, että sillä saa vallita hengen valtava yhteys, rauha, lepo ja rakkaus, niin pyhähenki haluaa avata meille Jumalan sanasta, Uskon kautta ominaisuuksia, joita me saamme ottaa oman elämämme vastaan. Hän haluaa tehdä edelleen ihmeitä, ja jos me emme usko Jumalan pyhän hengen toiminnan ja ihmeiden vaikutukseen, niin jollain tavalla tulee kyseen kyseenalaiseksi se, mitä pyhä voi tehdä. Nyt kun me olemme päättäjinä. Seurakunnan vanhimpina me olemme asemassa ja se on joskus hyvinkin e, semmoinen syvä ja tuntuu, tuntuu hyvin semmoiselta aralta paikalta, kun joudutaan käymään asioita läpi. Niin siinä on apuna ainoastaan se, että Jumala henkensä kautta antaa meille taivaallisen viisauden ja ymmärryksen niissä tilanteissa, että siinä ei tule ihminen esiin, vaan Jumalan tahta. Ja tätä meidän tulee rukoilla jatkuvasti, että tulevinakin aikoina maailman aika pahenee, ongelmat syvenee ja tilanteet vaikeutuu, että Jumalan henkensä kautta saa kasvattaa meitä vastuunkantajina siihen, että me kykenemme Jumalan hengen vaikutuksen kautta tekemään päätöksiä, jotka ovat Jumalan tahdon tahdonmukaisia. Ja siihen tarvitaan hyvä, kun... Muistatte seurakuntana aina rukouksin vanhimpia ja julistustyössä olevia. Se on tärkeää meille. Kun tulee hetkiä, jossa koetaan vastuukantajina, että tulee vaikeita asioita päin ja tulee joskus tulee niin kuin kohti sellaisia, jotka ei miellytä, Niin siinäkin tilanteessa Jumalan henki valmistaa meitä, että paimenen mieli säilyy, vaikka kohti ammutaan lujilla. Ja tämä on Herran tahto, että me pysymme siitä paimenen mielessä jatkuvasti. Ja Jumala haluaa sen kautta voidella, että myöskin seurakunnan keskellä niiden isien antaman kuvan mukaan tulee myöskin kaikkiin toisiin jäseniin sellainen rakkauden Ja Jumalan viisauden antama läsnäolon vaikutus. Nyt kun me ymmärrämme tämän, että meillä on armoituksia, niin nämä armoitukset on tarkoitettu niin kuin mistä, mistä Efesolaiskirjakin puhuu, ne on tarkoitettu meille toimintaan seurakunnan keskellä ja tarkoitettu myöskin kulkemaan rinta rinnan armoitusten kanssa. Ei vertailemaan niitä armoituksia, että, että jos minä haluaisin nyt olla tuo armoitus, en minä tyydy tähän armoitukseen, koska tuo on parempi armoitus. Nämä armoitukset ne ei kuule sillä mittarilla ollenkaan, vaan ne kulkee paremminkin sillä, että me arvostamme toistemme armoituksia. Me tuemme toistemme armoituksia, me rohkaisemme toisiamme, me nostamme toisiamme ja näin näemme. Voitto, hyöty, kaikkein paras tulos, Jumalan rakkauden ilmentymä tulee sillä, että me kuljemme armoitukset rinnan ja kunnioittain toen toisiamme. Tällä tavoin sitten meistä tulee kestävä rintama, johon Jumalan pyhähenki antaa voitelon panssarin. Ja vihoinnan ampua nuoliansa vaikka kuinka paljon, niin Herra henkensä kautta pitää ne pylvää pystyssä. jotka hän on asettanut seurakunnan keskelle. Ja tällä tavoin tukien myöskin rukoillen vanhemmiston puolesta, rukoillen sitä, että Jumalan viisaus saa jatkuvasti päällimmäisenä, Jumalan antama rakkaus saa ylitsevuotaa niin jäsenistössä kuin kaikissa edellä edelläkävijöissä, on hänen tahtosan mukaisen saaton merkki. Nyt näiden armoitusten kanssa meidän tulee olla uskollisia Herraa kohtaan, sillä me ymmärrämme senkin myös, että meillä on semmoinen spesiaali asema. Kun Jumala antaa yksityiseen tai yksilöihmiseen armoituksen, niin hän myöskin sen kautta haluaa toimia. Meidän tulee niin kuin Eesaa, ajatella sitä, että me myisimme sen oikeutemme johonkin toisaalle, ei vaan Me pidämme sen lahjan, minkä Herra on antanut, me pidämme sen suuressa arvossa. Toimien niillä leivisköillä ja saaden näin Jumalan taivaasen Jumalan laittoihin sitä pääomaa. Ja nyt kun me sitten ymmärrämme sen, että Jumalan seurakunta on aika erikoinen tällainen asetelma tämän ajan keskellä. Tällä vallitsee kuitenkin jumalallinen rauha, jumalalliset säännöt ja ne tulevat raamatusta meille. Niin kaiken sen eteenpäin menemiseksi tarvitaan juuri tämä pyhän hengen olemuksen täydennen läsnäolo. Me emme voi tätä verrata niin kuin maailmalliseen instituuttiin. Siellähän hän vallitsee valtavan tärkeät ja säännölliset pykälät ja kaikki tällaiset, jolla tehdään, hankitaan, toimitaan ja näin. Meidän tulee kuunnella Jumalan pyhän ääntä. Ja silloin kun me kuuntelemme, mitä taivas on mieltä siitä yhteisöstä, jossa Kristus itse haluaa olla päänä, silloin me ymmärrämme, että Jumala sinulla on tarkoitus, suuri tarkoitus meidän keskellämme. Sinä haluat henkesi kautta meidän parastamme ja me, me, jos me tekisimme oman mielen mukaisia päätöksiä, me usein huomaisimmekin sen, mitä tämä Chadwick sanoi, että me lähestymme tuhoa, epäonnistumista. Minä uskon, että nämä periaatteissa, tällaista johtamisperiaatetkin on ollut... Alku seurakunnasta lähtien jo liikkeelle. Ne eivät ole mitään tämän lopun ajan asioita. Ne on ollut läpi, läpi koko seurakunnan synnyyn. Siellä luotiin jumalallinen lähtökohta, siellä luotiin pyhän hengen toiminnan kuva, kun Jerusalemin seurakunnasta alettiin hajaantua eteenpäin ja perustaa uusia seurakuntia. Ja se annettiin erittäin mahtava kuva Raamatussa Paavalin kirjeiden kautta sen toimintaan. Mutta Pietarin myöskin sanoo sen, että meidän, tulee, meidän me, me, me, emme voi niin kuin, ottaa maailmaa tähän eh, lähtökohdaksi ja mekä hallita niin herrat hallitsee jotakin firmoja, vaan yksin yksinkertaisesti me saamme olla esikuvina laumalle. Tämä on hieno kuin, näkökohta. Meidän osallemme on tullut olla Kristuksen kuvaa heijastava esikuva, paimenen mieli ja se, että Jumalan kansa voi hyvin. Voisi se kurjaa, kun ajatellaan, että joka kokouksesta kun lähdetään kotiin, niin sanoo, että tänään jäi taas huonommaa kokouksesta. Voi että kyllä käi niin, niin, niin jäi sellainen kiukkunen mieli, että taas ne siellä lato sellaisia sääntöjä, että minä pystynytä täyttämään. Armo on se, joka tekee meidät vapaaksi. Kristuksen antama armo, pyhän hengen osallisuus, se ruokkii, se antaa meille sanasta niitä ulottuvuuksia. joita Jumala haluaa tähänkin hetkeen kattaa meidän eteen. Siksi saadaan iloita siitä, että hän on täällä läsnä, niin kuin laulun sana sanoi. Eilen oli Suomen uutisissa, joka tapaatte katsoa niitä, jos teillä on Suomi-kanavaa, niin siellä kerrottiin, että, että Etelä-Suomessa oli ollut valtavan kovia sateita ja ukkosmyrskyjä, ja monen viljelijän työ oli mennyt täysin hukkoon. Oli mennyt tuhansia hehtaareja vesi, vienyt sieneet ja kaikkia, tullut syviä uria peltoja, mennyt ihan semmoiseksi niin kuin velliksi se pelto. Ja sitten erästä naista siinä sitten haasteltiin, hän oli viljeli niin hän sanoi, että jos vielä tämän päälle tulee helteet niin kuin, niin kuin oli tässä muutama viikko takaperin, niin tämä maa menee niin kovaksi kuin kivi. Ja jollain tavoin me voimme verrata tätä asiaa myöskin hengessä mielessä meidän omiin peltoihin, meidän omaan elämäämme, ihmisiin. Tänä aikana monesti havaitaan kuivuutta ja kovuutta. Ne ovat vasta tekijöitä siihen, mitä Jumala haluaa. Kuivuus ja kovuus eivät ole pyhän hengen tunnusmerkkejä. Sinne, minne Jumalan henki saapuu, sinne puhkeaa virrat erämaan. Ja minne Jumalan henki saapuu, siellä kova astia särkyy. Ja se on Jumalalle mieleistä, että aika ajoimme kykenemme särkymään Herran kasvojen edessä. Kykenemme särkymään, koska niissä hetkissä... Vain niissä hetkissä, jossa Jumala pääsee kyntämään meidän sydämemme peltoa, hän kykenee laittamaan sinne kallisarvoista siementä, jolla voidaan toteuttaa hänen tahtonsa. Sakaria 10.1 sanotaan näin, että rukoilkaa Herralta sadetta kevätsateen aikana. Rukoilkaa Herralta sadetta. Ja se varmasti kuvaa sitä myöskin. Vaikka luonnollinen luontosaa vettä, niin sisäinen ihminen, hänen maaperänsä, kostutaan Jumalan sateen kautta. Tänä aikana, jos milloin, meidän tulee saada Jumalalta sateen aika sydämeen. Pyhän hengen sateen aika. Herra tekee ukkospiöt, antaa heille sadekuurot, antaa kasvit joka miehen pellolle. Ja kun pyhän hengen sade... alkaa voitelemaan meidän sydäntä, me tiedämme, siitä syntyy hedelmää. Kasvua, rukouksen merkitys, rukousta on lisätty selkeästi. Mä uskon, että jokainen on omassakin elämässään tänä aikana rukousta lisännyt, koska me ymmärrämme, ilman rukousta me emme pärjää. Ilman rukousta meillä ei ole mahdollisuuksia mennä kovin paljon eteenpäin selkeässä valossa. Rukouksen merkitys olkoon se yhteen kokoontumista tai sitten omassa kammiossa olemista. Joka tapauksessa siinä me katselemme Herran mahdollisuuksiin. Siinä kun rukoilemme, me ymmärrämme, me teemme, meidän sielumme herkistyy Jumala suhteessa. Sisin alkaa avautua vähän kerrassaan, sieltä napsahtelee saa lenkit auki, kun Jumalan lämpö alkaa lämmittää. Omat lähteet alkaa sieltä kuivumaan, kun pyhähenki saa vallata enemmän sijaa. Mietipä tätä, mitä seuraavaksi sanoo. Eräs henkilö kirjoitti tällä tavoin yhdessä kirjassa, me emme koskaan rukoile ihmisten puolesta, joista juorua. Emmekä koskaan juorua ihmisistä, joiden puolesta rukoilemme. Erikoinen asettelma. Eli tässä on totuus siinä, että niin kauan kuin meillä on kaipuu ja halu tukea, nostaa epäonnistunutkin ihminen, niin me viemme hänestä Jumalalle hätähuun. Ja sitten kun me näemme ihmisen, joka saa palaa Jumalan tulta, me rukoilemme hänen puolestaan. Herra, anna tämän ihmisen päästä ja pysyä sinun tahdossa, sinun jalkaisi juuressa. Herra älä salli, että maailma saisi horjuttaa, vihamiet saisi iskeä häntä etään kaatu. Tässä on kuitenkin tämä sisältää. Aika semmoista raflaavaa, voimakasta, mutta syvää viisautta. Voi olla, että tämä ajatus jää meidän sisimpäämme jollain tavalla hiertämään, mutta sen sillä on paikka siellä. Jumala tahtoo ja pyhä henki haluaa tänä päivänä, että meillä olisi enemmän niitä. Kaikki olisi niitä ihmisiä, joiden puolesta me saamme rukoilla, viedä heistä asiaa Herra. Omien lähteiden silmistä katsottuna kaikki semmoinen, mikä on negatiivinen ja missä ihminen on mennyt niin joku on yrittänyt kovasti ja se on mennyt pieleen, niin joskus te ruokkii lihaa aika lailla. Tämä oli kilpailija vielä nyt näette, että se meni pieleen. Kylläpäs muuten kävi heikosti. Mutta Jumala on suuri. Pyhän lähteet sanoo. Nyt jos koskaan on aika nostaa häntä Jumalan valtaistumen eteen. Kuljeta häntä sinne. Kuljeta niille lähteille, jossa on voima. Kuljeta niille lähteille, jos tulee apu. Vie hänet sinne. Minä olen Herra Jumala, joka annan hänelle apu. Ja silloin kohde on oikea. Kun halumme on herran omina kuitenkin kasvaa jatkuvasti. Kasvaa, vahvistua, että Kristus saisi enemmän enemmän muotoa meissä. Se tarkoittaa sitä, mihin muuhun me kasvamme. Hengelliseen paksuuteen, tietoisuuteen, oikea oppisuuteen, ei, sitä ole, vaan enemmän Kristuksen muodon kaltaisuuteen. Se on kasvun tarkoitus. Hyväksymiseen, hyväksyvään olotilaan, jossa Jumalan sana kaikki ne, Terävyyksineen ja mahdollisenne ojentavinen vaikutuksineen tulee minulle rakkaaksi. Sittenkin Herra tahdon taipua. Hyväksyvä mieliala. Toisessa Timoteuskirjeen kirjeen luvussa, jakeessa 12, sanotaan, ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti, Kristuksessa Jeesuksessa joutuvat vainottaviksi. Ajatelkaa hyväksyä tämäkin. Se on osoitus siitä, että se on uskovan tie kokonaisvaltaisesti. Eräs lausunto näin että uskovan tie ei aina lie niin helppo kuin se luulla vaan miten se meni jotenkin näin. Mutta päämäärä siihen me katson meänä ensin. Vaikka tie on kaita, vaivalloinen, rosoinen, päämäärä on 100 prosenttinen. Se on ehdoton varma ja täydellinen. Siellä on vapautuksen hetki, jossa Kristus sanoo, nämä hyvä palvelija tulit tänne kilvoitteluun, kilvoitteluun suorittanut, tervetuloa. Kalattalaiskirjan viides luku 24. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiin naulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Siis ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat. Tämä kuuluu siis meille. Ja Tässä sitä on ollut naulaamista. Minä uskon, että me jokainen ihmisinä, kun me oikein tutkimme itseämme, niin vasara saa käydä jatkuvasti, koska ne on niitä lähteitä, jotka pulpahtaa helposti eri tilanteissa esiin arjen keskellä. Paavali oli hyvä hengellinen isä Timoteukselle. Ihailen katselon joskus sitä, että kun Paavalin... Suorasukainenkin, sukainenkin joskus semmoinen selkeä ja voimallinen opetus meni niin Timoteuksinen kohdalla, että Timoteuksessa sanotaan toisessa Timoteuksin, tällä tavoin, että sinä olet uskollisesti seurannut minun opetustani, elämän tapaani, pyrkimystäni, uskoani, kärsivällisyyttäni, rakkauttani ja kestävyyttäni. Niissä vainoissa ja joita sain osakseni Antiokiassa Ikoniumissa Lystrassa ja millaisia vainoja olen saanut kestää ja kaikista herra on minut pelastanut mutta vainon kohteeksi joutuvat kaikki ne jotka halovat elää hurskaasti Kristuksen Jeesuksen omina. Timoteus kuunteli näitä näki paavalin elämää ja sanoi tuota Kristusta minä haluan seurata, jota Paavali palvelee. Silloin kun pyhähenki pääsee valtaamaan meidän sisimpämme, se, se pyyhkii, pyyhkii pois meistä sen, sen epäilyksen, jota tulee äärettömän paljon elämään monin, monissa ajan askareissa. Se panee epäilyksen Jumalan pois Jumalan sanan todenperäisyydestä. Me emme epäile heittäytyä sanan pohjalle, kun Jumalan henki valtaa meitä. On monesti kuullut, että kun Jumalan henki tuli, minä olin ylitsepuotava pyhänä pyhässä hengessä ja koin, että Jumalan sana toimi. Jumalan sana toimi. Herra tänä päivänä tekee ihmeet. Ja me sitten keskusteltiin, että jos, jos joku on täynnä pyhähenkeä, niin sitten tapahtuu ihmeet. Mutta Jumala on hän, joka tekee ihmeet, kun hän näkee sydämen, joka anoo häneltä, Jeesus, ojena kätesi niin, että sairaat paranevat, vangitut vapautuvat ja kuurot saavat kuulonsa nämä sokeat näkönsä. Jumala mielistyy näihin. Ja samaa tavoin kuin... Jeesus itse antoi meille esimerkin maan päällä, kuinka hänen seuraajansa tulisi elää. Jeesus on äärettömän ihantelin esimerkki. Mutta meidän tulee katsella häntä ja, ja nähdä hänen esimerkkinä. Tulee nähdä raamatun lehdiltä Kristuksen käytös, hänen olemuksensa kuvaa, miten se säteili eri tilanteissa vaikeuksien keskellä uskoa. Luottamusta, voimaa, auktoriteettia. Paavali teki samaa tavalla. Hän otti hyvin tärkeäksi Jumalan ilmoitukset, Jumalan antaman vision ja näyn, jonka hän koki Damaskon tiellä. Hän piti sen tärkeänä, hän piti sen kiintopisteenä. Tästä en luovu, enkä anna periksi yhtään. Nyt kun siihen aikaan, jossa jota tuolla jaeyhteys käsitteli, oli vainoa hyvin paljon, vainoa oli hyvin näkyvää seurakuntaa kohtaan, yksilö uskovia kohtaan, niin Paavali sai kokea, hyvin voimakkaasti se, Kristuksen seuraamisen hinnan. Mutta myös Timoteuksesta sanotaan, että hän oli osallinen niistä. Hän joutui ikään kuin osalliseksi siitä lähtiessään täyteen koko, val, koko sydämiseen Jeesuksen seuraamiseen. Se mitä Timoteus koki tuossa hetkessä oli siihen, että Usko syntyy, että Jumala on kykenevä pelastamaan hänet kaikista eri tilanteista. Ja tänä päivänä Raamattu myöskin osoittaa meille sen, että meidän tilanteissamme meillä on auktoriteetti Jumala, joka on ylhäällä. Hän on kykenevä avaamaan ne solmut, jotka tänä päivänä näyttävät liian kireiltä juuri sinun elämässä. Sitä ei kukaan pysty Sanomaan, että Jumalalla ei olisi mahdollisuutta. Hän kykenee. Paavali puhuu hyvin varmasti monissakin kohdissa. Hän sanoi, varma on tämä sana. Herra pelastaa aina omansa. Mutta ne tiet on erilaisia. Voi olla niin, että Herra pelastaa joko kuolemasta tai kuoleman kautta. Mutta lopputulos on kuitenkin se. Mihin meidät pelastetaan, ja se on Jumalan sen iloon. Mikään mahti raamatun mukaan ei meitä saa irti Kristuksen rakkaudesta. Ei mikään ulkoinen tekijä pysty repimään meitä pois. Ainoa on sellainen lankemus, jossa ihminen totaalisesti kääntää selkänsä Jumalan suhteessa. Ja tavallaan niin kuin kuolee. hengeisen kuolema on mahtava kokea, että pyhähenki tekee eläväksi. Kuvitellaan me suomalaisena, että meillä on pyhän hengen yksi ominaisuus keskellämme ilo. Ehkä se hu, semmoinen hurskaus ja Hartaus tulee enemmän kirkon puolelta, meidän juuriltamme. Pyhän hengen ilo on aito ilo, joka synnyttää elämää ihmiseen, joka on maailman keskeltä tullut, lyöty lattian rakoon ja nousee sieltä Jumalan armosta, evankelimin voimasta, häneen jos johonkin tulee saada pyhän hengen ilo. Sieluvihollinen haluaa tietysti sen rauhan järkyttää, mikä meidän sydämessämme on, ja sen kautta antaa meille epäilyn, kaikenlaisia epäuskon ja epäilyn signaaleja, onko tämä nyt näin. Ja Mä sanoisin melkein, että yksi hankalimmista kavereista matkan aikana on epäileminen ja epävarmuus, joka yrittää tunkea kylkeen mukaan. Se jäyttää niin paljon, kohta... Yrittää jo horjuttaa pohjaa, koko pohjaa, sitä pohjaa, jossa me saamme rakentaa rakennuksemme, joka on Kristus. Köhö, köh, muistelen, tämä oli tämä pieni esimerkki tapahtuma, kun olisin sen muistanut vähän paremmin, niin se olisi ollut vielä, vielä selkeämpi. Mutta kun se oli niin kaukaisesti takaa, että sillä tavalla mä hahmottelin sen mieleeni, että sen kertoi... Eräs saarna, ja se ollut Vuorisen Matti tai joku aikanaan, kun olin nuorempi, niin hän sanoi, että hän kertoi semmoisesta tapahtumasta, jossa oli hyvin epäileväinen ihminen. Hän oli vanhempi mummu, ja aina kun hän tapasivat, niin hän voivotti sitä, että taivaaseen ei olla menossa varmastikaan tässä tilanteessa. En, en, en pysty pääsemään, että minä on niin huono. Ja... Pastori hänen kanssaan keskusteli ja sai taas jonkinlailla vakautumaan tilanteen taas uudelleen kortti ja sama laulu jatkuu, ei tästä tule. Kyllä Jumala ei häntä huoli. No meni monia kertoja siinä tavatessa ja näin hän ajatteli sitten tämä pastori, mitä hän tekisi tämän asian kanssa ja kyseli Jumalan edestä tätä asiaa, että Herra, miten tässä selvitään. Ja niin sitten hän nousi siitä rukouksesta ja meni tapaamaan muun Hän sanoi sille mummulle selvät sanat, että kun sieltä tullaan sitten kohtaamaan ovi aukeaa, että ei tässä nyt ole mitään mahdollisuuksia taivaassa. Kuule mummu, me Jumalan kanssa päätettiin tänä aamuna, me viedään mummu taivaaseen tahto tai ei. Niin mummu sanoi, no jos te kerran niin olette päättänyt, pakkoasne sinne on mennä. Ja siihen loppu nämä epäilyt. Ihminen oli saanut epäuskon ja epäilyksen kylkeensä, tai sitä nuolia kylkeensä niin paljon, että hän ei pystynyt edes kuuntelemaan pyhän hengen vakuuttavaa ääntä. Sinä olet lapseni minut, minun, minä olen sinut lunastanut. Joskus me kaipaamme hyvin voimakkaita tällaisia tukiajatuksia, että Me kykenemme auttamaan kanssamatkajamme eteenpäin. Tärkein on se, että me pystymme johtamaan ihmisen elämän Kristuskeskeisyyteen, ei ihmiskeskeisyyteen. Onhan todella lahjakkaita puhuja, jotka voivat vetää puoleensa sen ihmisen mielen, kun hän lähtee herään tavallaan niin kuin seuraamaan ihmistä ja sen kautta yrittää rakentua. Mutta aina on tärkein se, että me saamme ihmisen Katselemaan Jeesuksen kasvoja. Hänen kasvojensa kirkkautta, josta meille tulee voima. Me olemme ihmisenä taipuvaisi epävarmuuteen ja Jumala haluaa tällä alueella lujittaa meidän uskoamme. Me voimme toisiamme hoitaa ja meidän tulee hoitaa Jumalan sanan ja pyhän hengen vaikuttamien ohjeiden kautta. Sanahan sanoi, että heikko usko se tulee hoivata. Ja ennen kaikkea, että kenenkään matka ei jäisi siitä hyvästä ihanasta alusta kesken. Roskeen kahdeksas luku 31 siitä, jota jaketa eteenpäin mitä me siis tähän sanomme, jos jumala on meidän puolellamme kuka voi olla meitä vastaan Mitä me sanomme tähän? Jos Jumala on meidän puollamme iso kysymysmerkki, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansa, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kansansa? Uskossa vastaa nämä. Uskotaan Jumalan sanaa. Ja kun me uskomme Jumalan sanan, se helpottaa tosi paljon meidän hengeistä kasvamistamme, vaellusta mitä ajassa ja ennen kaikkea sitä että me kykenemme selviytymään elämän haasteista. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se joka vanhurskauttaa. Kuka voi tuomita kadotukseen Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin ja hän on Jumalan oikealla puolella ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Tälläkin hetkellä jokaisella on esi-rukoilija. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai mie Kuka voi erottaa? Niin kuin kirjoitettu on, sinun tähtäsi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Ja 38 jakeesta, sillä minä olen varma siitä, sanoo. Paavoli, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, Ei voimat, ei korkeus, eikä syvyys, ei mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Ei mikään. Nyt on niin mahtava ilmoitus tullut sanasta, että tämän jälkeen me jokainen tiedämme ja uskomme, että mikään tämän ajan mahti ei pysty repimään sinua irti Kristuksesta. kun vain pidät käden hänen kädessään. Ei ole mitään muuta. Hän vie meitä eteenpäin. Se, että me ikään kuin elämme kuivuudessa, ei ole Jumalan tahto. Hän lähetti pyhän hengen juuri sitä varten, että kuivimpaankin erämaahan Puhkeaa Jumalan lähde, josta lähtee virrat. Hän haluaa murtaa meitä ennen kaikkea kovuuden pois sydämestä. Me tiedämme, sydämen kovuus on vaarallinen asia. Se vie moniin selkkauksiin ja vaikeuksiin ihmiselämään. Ja Jeesus viittasi siihenkin, että sydämen kovuuden tähden Moosessa allekirjoittaa erokirjan. Ja kaikkia monia muita asioita, mitkä tulee, koska ei ole Jumalan pyhyyden lämpö, tieto, ymmärrys ja viisaus silloin läsnä päällimmäisenä. Pyhä-Henki haluaa avata meille uudet ja ihanteelliset mahdollisuudet. Löytää mielekäs Jumalan palveleminen, jonka tuloksena on elämä ja ilo. Ollaanko me valmiita siihenkin, että joutuisi jollain tavalla tuttuja ja turvallisia rakenteita murtamaan? Ei, ne on syntynyt 50-luvulla, ne oli jämäkät rakenteet. Tällä mennään tulemukseen asti. Oli miten oli, mutta silloin kun Jumalan henki johtaa meitä jollain alueella elämän täyteiseen, iloa tuottavaan, jumalalliseen, pyhään lähtökohtaan, meidän tulee olla valmiita menemään hänen johdossa. Pyhänkin haluaa kirkastaa Kristuksen suuruutta juuri meidän elämässämme. Miten paljon Jeesus näkyy minusta? Miten paljon Jeesus näkyy sinusta? Tätä Jumala haluaa meiltä kysyä tänäkin päivänä. Kun ajattelin millä tavoin, mikä on vaikeus, mikä on se lähtökohta. Jumala haluaa ottaa meidät kokonaan käyttöön. Sydän on lähde, josta tulee sanat. Sydän on lähde, josta tulee elämään suunta. Ei meidän tarvitse kaukaa hakea, jos suunta menee väärin. Sanat on ne, joilla me asioimme päivittäin. Me voimme niillä lyödä tai me voimme niillä rakentaa. Ja sen tähden sydän. On tärkeä keskus, se sisäinen tahdon keskus, josta välittyy se meidän kommunikaatiomme ulospäin. Rakentaako se tänä aikana Jumalan kansana? Rakentaako se Herran tahtoa? Vai repiikö se jollain tavalla Jumalan kaunista luomaa asiaa pois? Siksi meillä on hyvä kysyä Jumalalta. Virtaako minussa pyhän hengen lähteet täysivaltaisesti? Hellunta on ihana asia ja sitä, siitä syttyy varmasti jokainen helluntai julistaja. Koska silloin annettiin jotain käsittämättömän ihanaa ihmisen elämään. Tuli pyhän hengen vuodatuksen aika. Ja mitä enemmän meidän elämämme julistaa Jumalan suuruutta, me tiedämme silloin Pyhän hengen voitelun alla elämän kuvio. Mikään muu ei saa niitä aikaan, niitä Jumalan suuria tekoja, kuin se, että hän saa asettaa oman virtansa pyhässä hengessä ja johdattaa meitä kulkemaan avatuissa uomissa voitelun kanssa ja kirkastamaan Kristusta elämällämme. Ja sen kautta ei tarvitse yrittää mitään. Se elämän kosketus jo riittää. ihmiseen kun hän näkee tuossa ihmisessä on Jumalan voima annetaan pyhän voitelun alkaa virtaamaan me on ajassa jossa Jumala erikoisesti haluaa syvästi juuruttaa meidät jumalallisiin lähtökohtiin ei opittuihin ei Ei veren perintönä sisäistettyihin asioihin, ei hartaisiin, ei minkään muihinkaan, vaan pyhän hengen avaamiin lähtökohtiin, niille lähteille, josta aina tulee tuore, kirkas Jumalan voima, joka aina vie meidät Jumalan sanaan sisälle, joka asettaa meidät harkitsemaan erilaisen vierainoppien kohdalla semmoista hyvää, selkeää, raitista näkökantaa ja kokemaan siinä Mihin Jumalan asettanut meidät iloa, täyteyttä, voimaa ja voitelua. Halleluja. Herra anna meidät tänä päivänä, meidän oikein usko lisääntyä ja luottamus siihen, että Jumalan sana vie meitä suurempiin ja suurempiin lähteisiin sisälle, jossa pyhän ja virat vuotaa. Amen.